«Ти не намалюєш з пам'яті!» – одного дня сказала Луці Марта. «Треба відразу дивитися і малювати. Як я можу звідси його побачити?» – злісно відповів Лука. Але відразу ж змінив тон. «Ну, я знаю, це, це просто спроби. Насправді, я давно вже вирішив. Якось покинув все і поїду в колибу жовта вода. Оселюся там і малюватиму латаття на озері вранці, вдень, день, ввечері, вночі, в різну погоду, в різні пори року, з різних обставин, з різних боків. Малюватиму лише озеро, аж доки не умру. — На ньому немає латаття, — всміхнулася Марта. — Років за десять буде. — Тоді я все й покину, — сказав Лука. Знаєш, коли я його вперше побачив, ну тоді ж, коли вперше побачив і тебе, я подумав, якби я був Моне, я хотів би намалювати це озеро. Але спершу почекав би, поки воно заросте лататям і затягнеться рястом. І хоча я не Моне, а Моне жовтого озера не намалював, бо не бачив, я все ж... Хочу зробити це просто так, щоб попрактикуватися, щоб милуватися, щоб малювати, щоб було чим зайняти час аж до... Марта замислилася. Хто каже, малюватимеш лише озеро, аж доки не умреш? Тихо запитала вона за декілька хвилин. А якщо... Відразу вмреш, коли намалюєш? Тобто, ну, уяви собі чоловіка, якому відомо, що як тільки він закінчить робити певну конкретну справу, тієї ж миті піде з життя. Ну, наприклад, 35-річний водій трамвая, одного дня зупинившись на червоне світло, навпроти оперного, щоб пропустити перехожих. Згадую, як у дитинстві років так у вісім йому подарували чорні хлоп'ячі ковзани, і як він катався на них цілу зиму, аж доки нога не виросла. На наступну пару грошей не було, до того ж хлопець надто за цим не страждав. Ковзани забулися і не згадувалися цілих два з половиною десятиліття. І от тієї миті, коли... Червоне світло, червоне світло, світлофора змінюється на жовте. Водій трамваї відчуває якусь лоскітливу хвилю, десь глибоко в животі. Але вона чим раз швидше і сильніше підкочується вище. Чоловікові забиває дихання, він не може вже всидіти на своєму місці. Здається, щось зараз всередині розірветься. Або серце, або сечовий міхур, не розуміє і сам. Спалахує зелене світло, трамвай рушає, і чоловік знає вже. Він мусить навчитися і зробити подвійний тулуп. Мусить, кров з носа. Яким чином він знає також, що як тільки це станеться, Уже він не буде водієм трамваю, не буде ковзанярем. Він уже не буде, тобто помре. У водія йде кров з носа. Він набагато раніше здає свою зміну, бере спочатку, потім продовжить відпустку на місяць за свій рахунок і мчить купувати на секонд хенді чорні ковзани – свого розміру. Хм. Тільки, от де він займатиметься? Я ж не знаю. Влітку це відбувається чи восени, навряд чи взимку. Але це не важливо. Він знаходить місце для тренування, якийсь там штучний каток у закритому приміщенні наполегливо працює. Досить довго у нього Нічого не виходить, бо він застарий і взагалі, але минає час майстерності колишнього водія трамваю зростає.